Psalmul 190 al Înnoțării slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum pe Adam și Eva din iad i-ai ridicat și neamul nostru l-ai salvat, tot așa, floarea nădejdei noastre la tine cu grijă ai luat. slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum prin viclenii, rătăciri, violențe, de ne-ai apărat, tot așa, pe treptele legii iubirii, drumul spre tine ne-ai arătat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă așa cum puterea numelui tău ne-ai dat, pe demon i am alungat, Tot așa, prin Duhul Tăriei, Sufletele noastre la cer ai ridicat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă așa cum prin Duhul Înțelepciunii, Cuvântul de înțelepciune ne-ai dat, tot așa lauda Ta, de pe buzile noastre, în jertfelnicul Templului tău ai așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă așa cum prin Duhul Înțelegerii. Cuvântul de foc în mintea noastră l-a închegat, tot așa înțelegerea slavei tale, lumină cu lumină ne-ai dat. Slavă ție, Doamne, fiind așa cum prin Duhul sfatului, viclenia și ura Duhului necurată ai alungat, tot așa cu Duhul tău, cel sfânt, de întoarcerea celor șapte Duhuri rele, ne apărat și între fiii tăi ne chemat. Slavăte Doamne, fiind așa cum prin ascultarea voita tale, fiul cel iubit a înviat și la cer s-a născat, tot așa prin calea cea luminată pe noi ne-a urcat. Doamne, fiind așa cum sfinții apostoli cheile imperiului tău le dat, tot așa noi prin ușa lăsată deschisă am intrat. Slavăte Doamne, fiind așa cum prin măsura faptelor și cuvintelor nei judecat tot așa, după măsura iubirii și slăvirii tale, ne-ai Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum gândul nostru smerit să semnalti la tine n tot așa, pe măsura smereniei, ne-ai bine